Faptele Apostolilor, capitolul 8 și versetul 12 Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Samaritenii au crezut pe Filip. Credința este prima treaptă a vieții celei noi a omului care s-a întors la Dumnezeu, iar această credință vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, după cum scrie în Romani 10:17. 17. Numai în inima omului care a luat de bun cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-a auzit cu urechile sale, s-a născut credința cea adevărată și cu această credință primește apoi toate darurile harului lui Dumnezeu și a toate hotărârile bune pentru ascultarea de orânduirile lui Dumnezeu arătate în Cartea Sfântă, care este cuvântul său scris, Evanghelia sa. Fără credință, este cu neputință să ne apropiem de Dumnezeu, să-i facem voia lui și să-i fim plăcuți. Luther, vorbind despre sola fide, numai prin credință, a numit-o pâinea sufletului și lucrarea lui Dumnezeu în om. El nu consideră acceptabilă nici o credință care nu este documentată cu Scriptura. Zice mai departe Luther, în Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este prin sine suficient de clar și de limpede. Cât privește învățătura pe care părinții ne oferă în cărțile și în scrierile lor, aceasta nu face altceva decât să umbrească și să falsifice Scriptura. Când crezi cu adevărat Evanghelia, te desparți de tot ce ai fost înainte, de toate învățăturile pe care le-ai crezut și le-ai ascultat până aici, de toate lucrurile religioase pe care le-ai împlinit și le-ai mărturisit până acum, așa cum au făcut locuitorii Samariei care ascultau de Simon vrăjitorul. Ei l-au părăsit pe el și toate învățăturile și minunile lui și s-au alipit cu toată ființa de Evanghelie. Dacă mărturisești că tu crezi în Evanghelie, dar nu te-ai despărțit de vechea învățătură, nu ai crezut cu adevărat. Iată un mijloc de verificare. Cine caută sincer adevărul, chiar dacă a fost multă vreme înșelat de lucrurile senzaționale ale minciunii, Dumnezeu nu l lasă, ci îi trimite un sol prin care primește lumina mult dorită a adevărului unic și veșnic. Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și a numelui Lui Iisus Hristos. Vorbirea noastră merită crezare numai când ea propovăduiește cuvântul curat al Evangheliei Împărăției Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu, fie că este vorba de cer, de întreg universul, de o adunare de credincioși sau de o singură inimă. Unde stăpânește Dumnezeu, se vede felul lui Dumnezeu. Unde stăpânește omul, se vede felul de a fi al omului. Aici, în versetul de mai sus, este amintit numele Domnului Iisus Hristos la aceeași împărăție. Aceasta arată încă o dată că Tatăl și Fiul sunt una. Filip propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, adică a stăpânirii lui Dumnezeu. Numai cel care intră sub stăpânirea lui Dumnezeu înțelege Evanghelia și o trăiește. Numai el este fericit și va avea parte de viitoarea împărăție a lui Dumnezeu. Biserica Domnului Isus Hristos este astăzi împărăția lui Dumnezeu pe pământ, adică locul unde Dumnezeu stăpânește într-o comunitate, așa cum odinioară poporul lui Israel era împărăția lui Dumnezeu în mijlocul celorlalte neamuri. A fi mântuit înseamnă a trece prin credința în Evanghelia Domnului Isus din împărăția păcatului în împărăția lui Dumnezeu. Toți mântuiții la un loc alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, proprietatea lui pe pământ, prin care el își face lucrarea între ceilalți oameni. Domnul Isus și-a început lucrarea sa pe pământ spunând cuvintele, Marcu 1 cu 15, S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. La începutul ei, Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și la sfârșitul ei zice Pavel primea pe toți cei care veneau să-L vadă, propovădea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Isus Hristos. Apostolii, când vesteau pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia, înălțau cu putere împărăția lui Dumnezeu. Jertfa și învierea Domnului Iisus sunt calea pe care vine împărăția lui Dumnezeu într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o comunitate, fie în biserică și apoi la timpul hotărât pe tot pământul. Au fost botezați atât bărbați cât și femei. Să nu trecem ușor peste acest loc din Scriptura lui Dumnezeu. Lumina adevărului lui Dumnezeu cu privire la botez, când poate fi el săvârșit de om, este limpede. Noroadele erau strânse în jurul lui Filip în timp ce el le propovăduia Evanghelia Domnului Isus Hristos și făcea minuni în fața lor. În timpul acesta noroadele aveau și copiii printre ele, căci așa era atunci. Toți locuitorii dintr-o cetate ieșeau ca să asculte și să vadă pe câte un învățător deosebit. Dar când a fost vorba despre botez, s-au botezat numai bărbați și femei, nu și copiii adică numai cei care au primit prin credință Evanghelia Mântuitorului Hristos. Filip în propovăduirea lui a amintit și de botez. Altfel de unde ar fi știut bărbații și femeile care au crezut să ceară botezul? Să fim atenți, frații mei, la citirea Sfintei Scripturi. Înaintea credinței Dumnezeu nu primește de la om nicio faptă. Botezul este o faptă a credinței. În versetul de mai sus avem cel mai limpede loc din Scriptura Noului Testament cu privire la nebotezarea pruncilor. O maximă latină glăsuiește, niciun adevăr nu contrazice un alt adevăr. Botezul celor care nu pot să creadă, pruncii și morții, nu face parte din adevărul Evangheliei Domnului Isus Hristos, ci este o inovație a omului, o stricare a rânduielii lui Dumnezeu, care înaintea credinței nu cere nimic de la om. Botezul pruncilor, după vorba unui credincios, este una dintre cele mai rele spărturi făcută în fundul corăbiei creștinătății, prin care puhoiul de oameni nenăscuți din nou, deci neîntorși la Dumnezeu, năvălind a scufundat-o, făcând-o una cu lumea. Dăm mai jos câteva documente mai vechi despre botez de la învățătorii bisericii și mai noi, de la diferiți teologi ai bisericii ortodoxe, ca să înțelegem mai bine adevărul,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 a căutat să le introducă el mai înainte în celelalte religii pentru ca astfel creștinismul să apară ca o copie lipsită de originalitate a celorlalte religii de mistere. Sunt adăugate toate simbolurile religiei păgâne în ordine, încât ne dăm seama că preaticalosul dușman al neamului omenesc a transplantat din aceste simboluri și sfinte prezice și vrednice de adorat ale profeților în pângăritele crime ale furiei sale. Am încheiat citatul. Așa cum satana a căutat să strice adevărul lui Dumnezeu prin anticiparea unor lucruri, tot așa după venirea Domnului Isus și a Duhului Sfânt a adăugat noi învățături rătăcite. Tertulian, secolul 3 Desigur sunt imitate chiar și lucrurile sfinte în misterele idolilor de către diavolul care deturnează adevărul, promite credincioșilor și adepților săi ispășirea păcatelor printr-o baie și dacă îmi aduc bine aminte, Mitra însemnează acolo în frunte pe oștenii săi, celebrează și pâinea abluțiunii, spălarea rituală și reprezintă și imaginea învierii. Sfântul Iustin Martirul, vorbind despre cina Domnului, spune... Demonii cei răi, imitând acest lucru, au transmis că aceasta are loc și în misterele lui Mitra. Clement Alexandrinul, secolul III, vorbind de despre botez, zice Catecheza, învățătura din cuvântul lui Dumnezeu, duce la credință, iar credința în timpul botezului primește învățătura Duhului Sfânt, pentru că credința este singurul și universalul mijloc de mântuire al oamenilor. Când ne botezăm, ne luminăm. După ce suntem luminați, suntem înfiați. Când suntem în ajungem de fiind de săvârșiți, suntem nemuritori. Când ne pocăim de păcatele noastre, când ne lepădăm de pagubele aduse de ele, suntem separați prin botez. Iată un cuvânt despre boteza al Sfântului Vasile cel Mare, din secolul patru. Nimic altceva nu strică amânarea botezului decât un gând ca acesta. Să domnească mai întâi păcatul în mine, apoi când va, va domni și Domnul. Pentru ce aștepți ca botezul să-ți fie darul îmbolnăvirii tale? Atunci când nu vei mai putea rosti cuvinte mântuitoare, când poate nici nu vei avea putință să mai auzi limpede, că boala va fi cuibărită în trupul tău, când nu vei putea să ridici mâinile la cer, să te ții pe picioare, să îngenunchezi la rugăciune, să fii învățat cum trebuie să te mărturisești, să te unești cu Dumnezeu și să te lepezi de dușman. Sfântul Ambrozie, secolul IV pentru un creștin mai întâi este credința. De aceea la Roma, cei ce au fost botezați se și numesc credincioși, iar părintele nostru, Avram a fost socotit drept prin credință, nu prin fapte. Așadar, ați primit botezul pentru că ați crezut. Învățătura Bisericii Ortodoxe zice despre botez. Taina botezului este taina prin care devenim fii ai bisericii și membrii ai împărăției lui Dumnezeu. Am citat din Episcopul Vasile al Episcopiei Ortodoxe a Oradiei în pastorală publicată în Mitropolia Ardealului pe 1987. Nicăieri în Noul Testament nu întâlnim expresia fii ai bisericii și mai ales născuți prin botez, ci întâlnim numai copiii, fii ai lui Dumnezeu, născuți din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu, pe care omul o primește în sine prin credință. Arhidiacon profesor Ioan Zăgrean în articolul Taina Sfântului Botez publicat în Îndrumătorul Bisericesc 1981 la Sibiu scrie Cea din tii dintre sfintele taine, fără de care nu se pot primi celelalte, este botezul prin care se face începutul vieții în Hristos, prin el creștinul renascându se la o viață nouă, devenind o creatură nouă și totodată făcându-se mădular al trupului lui Hristos. Așadar, botezul este taina prin care omul, prin întreita fundare în apă și prin rostirea formulei botezului de către săvârșitor, din starea de robie a păcatului intră în starea harică, curățindu-se de păcatul strămoșesc și de păcatele personale făcute până la botez, se renaște la o viață nouă. Botezul este baia nașterii noastre celei de a doua, ușa de intrare în creștinism și în biserică, taina absolut necesară pentru primirea celorlalte taine. Botezul este nașterea de sus, baia mântuitoare. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui, Marcu 16 cu 16, ceea ce dovedește că fără botez nici credința nu poate lucra mântuire. Botezul fiind baia nașterii celei de a doua, noul încreștinat devine o creatură nouă, ridicându-se din starea de robie a păcatului la starea de sfințenie. Botezul este participarea reală a celui ce se botează la moartea și învierea Domnului, este o înviere adevărată, o renaștere la o viață nouă a celui botezat. Botezul nimicește și distruge puterea păcatului în om, îl naște din nou ca o făptură nouă în Hristos, îl ridică pe cel botezat la viața în Hristos. În privința condițiilor care se cer celor ce vin să primească botezul, și anume credința și pocăința, Acestea se cer numai adulților, nu și copiilor, pentru aceștia credința putând fi mărturisită de nașii lor. Biserica este comunitatea celor renăscuți prin taina botezului. Astfel, toți cei botezați, toți cei ce poartă întipărit în ființa lor prin botez chipului Hristos și sunt mădularele unui singur trup, biserica, al cărei cap este Hristos, Domnul, sunt chemați la desăvârșire spre a fi locașa lui Dumnezeu în duh. Olivian Bindiu, în articolul Ce trebuie să știe nașul la oficierea tainei botezului, scrie Un lucru exact și precis, nașul trebuie să-l știe. Simbolul credinței, crezul. După obișnuitele lepădări, preotul provoacă pentru rostirea crezului, obligație care îi revine în exclusivitate nașului, respectiv să-l rostească singur. Rostul acestei obligații constă în aceea că mărturisirea simbolului de credință nu este o substituire, ci o reală identificare cu pruncul pentru că la lepădări, la provocarea preotului, te-ai lepădat de satana, nașul răspunde, m-am lepădat, însemnând perfecta identificare a nașului cu fiul său. Am încheiat citatul. Cum poate să se lepede cineva de satana în locul altuia? Cum poate cineva să mănânce în locul altuia? Să nu zdrobim logica și adevărul. Un înțelept spunea ca și moartea, nici viața nu îngăduie să fie trăită prin substituire de persoane. Cât de lipsită de logică este practica botezului pruncilor. Cum pot să creadă nașii în locul lor? Cine poate mânca în locul altuia? Iată ce scrie în îndrumătorul bisericesc Cluj 1981, pagina 87. Cităm. Sfântul Apostol zice, Dumnezeu ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Sale. În concret, strămutarea se plinește prin botez, încât am putea numi pe bună dreptate botezul ca fiind taina strămutării din Adam în Hristos. Botezul este el însuși absolut necesar pentru intrarea în împărăția Fiului, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Așa învață biserica, așa propovăduiește ea, botezându-i pe prunci spre a-i strămuta din Adam în Hristos. Am încheiat citatul. Deci, pruncii care au intrat în împărăția lui Dumnezeu, fără credință, numai prin simplu fapt că au fost cufundați în apă, rămân acolo, chiar dacă mai târziu sunt criminali, atei, hoți, etc. Cum rămâne atunci cu vorbele Domnului Isus, Cine crede și se botează va fi mântuit. Marele vestitor al Evangheliei, Spurgeon, vorbind despre botez, spunea Chestiunea botezului în apă nu o voi pune niciodată la îndoială. Eu, care nu mai țin de nicio denumire religioasă, totuși doresc ca acest lucru, botezul în apă, să nu fie pus la îndoială. Cercetând Noul Testament, am găsit acolo numai botezul celor care au crezut. Dacă alții văd altfel, ei vor avea să dea Domnului Socoteală pentru aceasta». Adăugarea învățăturii botezului copiilor mici, lângă cuvântul lui Dumnezeu, este o pricină de nenorocire. Orice rătăcire iscată, orice adevăr nebăgat bine în seamă, sunt aducătoare de nenorociri. Înlăturarea adevărurilor mari aduce roade dintre cele mai nefericite. Frații mei, să nu părăsim nimic, să avem îndrăzneală și să vestim și adevărurile care nu sunt pe placul multora. Înlăturarea unor învățături din cuvântul lui Dumnezeu de către bisericile din primele viacuri creștine a dat loc la mari rătăciri. Să fim foarte exacti, să nu trecem cu nimic peste învățătura Sfintei Scripturi și să nu scoatem nimic din ea. Învățați pe alții cuvântul lui Dumnezeu atât cât v-a învățat și pe voi Duhul Sfânt. Să nu aveți îndrăzneală să desființați cele două simboluri, botezul credinței și cina Domnului pe care Domnul le-a instituit. Nici să nu faceți din ele un mijloc magic de mântuire cum o fac alții din superstiție. Rămâneți tari în descoperirea Duhului Sfânt. Amintiți-vă că veți avea să dați socoteală și nu adăugați nimic adevărului. Am încheiat citatul. Mai însemnăm câteva gânduri despre botez din Noul Testament. Botezul este simbolul înmormântării omului vechi și a învierii celui nou, a firii noi pentru o viață nouă din credință. Vezi Roman 6 cu 4? Botezul nu curăță păcatele. Curățirea o face numai sângele Domnului Isus, credința în jertfa lui. 1 Ioan 1 cu 7, atunci când ne botezăm cu adevărat. Botezul însuși e mărturia celui credincios că a primit această curățire. Apa botezului nu are putere mistică, deci nu poate mântui pe cel care este afundat în ea. În actul simbolic al botezului avem mai puțin a face cu apa și mai mult cu Dumnezeul cel viu. Credința este singurul mijloc posibil de a ne însuși Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Credința este lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la noi oamenii. Vezi Ioan 6 29. Botezul, așa cum s-a zis, este o mărturie a credinței noastre în Domnul Iisus Hristos, o predare personală și plină de bucurie în mâna Mântuitorului nostru. Prin credință ne însușim în harul mântuirii pe care l-a adus Hristos. În Noul Testament se înțelege pretutindeni că o credință adevărată duce totdeauna la botezul credinței. Botezul credinței nu produce nașterea din nou, ci numai o reprezintă. Limpezește faptul că nașterea din nou nu se produce cu ajutorul apei, ci așa cum scrie Ioan 1, 12 cu 13, dar tuturor celor ce l-au primit adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Prin botezul credinței suntem uniți cu Domnul Isus Hristos, care a adus împărăția Lui Dumnezeu prin moartea și învierea Lui, pe care o va împlini desăvârșit la venirea Lui. O credință mântuitoare nu poate fi fără de botezul credinței. O credință fără botez nu este întreagă, iar botezul fără credință nu dă nimic. Pocăința și credința de o parte și botezul credinței de altă parte fac o lucrare comună ca două jumătăți dintr-un măr. Botezul este o ascultare de Dumnezeu, o cinstire a cuvântului său. ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetul 12 din capitolul 8 al cărții Faptele Apostolilor. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Isus Hristos, au fost botezați, atât bărbați, cât și femei. Pentru slava Domnului cântăm cântarea Isus e cel mai scump cu voi. Isus e cel mai scump cuvânt, E cel mai dulce nume, Și acest pământ și cerul sfânt, Și acest pământ și cerul sfânt, Nu-l pot cuprinde cum e. Iisus, Întreg e Dumnezeu, Etern și-ntreg e Harul, Întreg e adevărul greu, Întreg adevărul greu, Și jertfa și altarul. Fără nor și fără țărm iubirea, Cântării el îi iei zbori, Cântării el îi iei zbori, Căci el e mântuirea. Al plinul ei E frumusețea-i dragă La orice bine-i el teme La orice bine-i el teme Și fericirea-n De toate e mai presus, în fața lui Divină, tot ce e jos, tot ce e sus, tot ce e jos, tot ce e sus și viața mea să.